Lepo pozdravljeni v oddaji Zofijini ljubimci, ki jo zaradijo marš in spletni podcast pripravljamo v društvu za razvoj humanistike. V današnji oddaji bomo v prvem delu oddaje v prispevku ameriškega kliničnega psihologa Brusa Levina preiskovali, zakaj na kupce, študente, delavce in voljivce potrošnjištvo in behaviorizem gledate na isti način, kot na pasivne pogojevane objekte. V drugem delu oddaje pa bomo prisluhnili blogovskemu zapisu kanadskega publicista Davida Kejna, ki skozi osebno izkušnjo raziskuje pravi razlog za 40-urni delovni teden in ugotavlja, vaš življenjski slog je bil vnaprej določen. Želimo vam poučno poslušanje. Ameriški klinični psiholog Bruce Levin se v prispevku sprašuje, zakaj američane tako lahko manipulirati in nadzorovati. Korporatizacija družbe zahteva populacijo, ki sprejema nadzor, avtoritet, Zato je, ko so psihologi in psihiatri začeli zagotavljati tehnike, s katerimi je mogoče nadzorovati ljudi, korporatokracija strokovnjake za duševno zdravje sprejela za svoje. V svoji najbolj prodajeni knjigi Beyond Freedom and Dignity ali v prevodu onkraj svobode in dostojanstva iz leta 1971 je psiholog B. F. Skinner trdil, da sta svoboda in dostojanstvo iluziji, ki uvira ta znanost vedenskega modificiranja, za katero je trdil, da lahko ustvari bolje organizirano in srečnejšo družbo. Na vrhuncu Skinnerjeve slave v 70. letih 20. stoletja je bilo za antiautoritarce, kot sta bila Noam Chonsky in Louis Manford, očitno, da je Skinnerjev pogled na svet, kar pomeni družbo, ki vladajo dobro namerni nadzorovalni friki, v nasprotju z demokracijo. V Skinnerjevem romanu Walden 2 iz leta 1948 njegov behelorističen junak pravi Zgodovine najemljemo resno, na kar se je Louis Mumford odzval. Ni čudno, če človek ne bi poznal zgodovine, bi svetu vladali Skinnerji, kot je skromno predlagal Skinner sam v svoji beheoristični utopiji. Kot študent psihologije v tistem obdobju se spominjam, da me je bilo zaradi tišine večine psihologov glede političnih posledic skinnerja in vedenskega modificiranja sram. Sredi 70ih let prejšnjega stoletja sem kot internist na zaprtem modelko državne psihiatrične bolnišnice prvič izkusil eno glavnih tehnik vedenskega modificiranja – ekonomijo žetonov. Tam sem prav tako odkril, da se anti-autoritarci Po svojih najboljših močeh trudijo upreti vedenskemu modificiranju. George je bil hudo, depresiven anti ki je zavračal pogovor z osebjem, ki pa je z nekega razloga izbral mene, da sem z njim igral biljard. Moj šef, klinični psiholog, je opazil mojo interakcijo z Georgeom in mi povedal, da mu moram dati žeton, cigareto, da bi tako nagradil njegovo prosocialno vedenje. Temu sem se opiral, Poskušal sem razložiti, da imam 20 let, George pa je star 50 let in da bi bilo to ponežujoče. Tudi moj šef mi je subtilno zagrozil, da me bo vrgal z vjedelka. Torej sem Georgea vprašal, kaj naj naredim. George, ki se je spopadal z stranskimi očinki hude medikalizacije, se je nasmehnil in rekel, zmagali bomo, daj mi cigareto. Pričo o sebi je George vzel cigareto in jo je dal žeb drugega pacijenta, No, to pa je z glavo s prezirom pogledal osebe. Za razliko od Skinnerja, George ni bil on kraj svobode in dostojanstva. Antiautoritarci, kot je bil George, ki najemljajo resno nagrade in kazni nadzorovalnih avtoritet, avtoritarne ideologije, kot je vedensko modificiranje, prikrašujejo za popolno dominacijo. Zofini Liubinzi. How do you find your way back in the dark? Just head for that big star straight on. The highways under it. It'll take us right home. Če ste kdaj imali v psihologijo, ste verjetno slišali za klasično pogojevanje Ivana Pavlova in za instrumentalno pogojevanje BF Skinnerja. Primer Pavlovega klasičnega pogojevanja je pes, ki zasliši zvonec istočasno, ko dobi hrano. Potem, ko zvonec zazvoni brez hrane, pri psu vzbudijo slinjenje. Združite skromno oblečeno, privlačno žensko s kakšnim za pivom in pogojujte moške, da se ob pogledu na to za nič pivo spolno slinijo in ga kupijo. Oglaševalska industrija že dlje časa uporablja to vrstno klasično pogojevanje. In primer skinerjevega instrumentalnega pogojevanja? Nagrade, kot denimo denar, so pozitivne ojačitve, če nagrade omankajo, so to negativne ojačitve. In kazni, kot elektrošoki, so dejansko označene kot kazni. Instrumentalno pogojovanje preplavlja naše šolske učilnice delovna mesta in zdravljenje duševni bolezni. Na skinerja je močno vplivala knjiga iz leta 1924 z naslovom Behaviorism Johna Watsona. Watson je bil deležen neke slave v začetku 20. stoletja, ko se je zazema za mehaničen, tok in neljubezniv način zgajanja otrok. Samozavestno je trdil, da lahko vzame koli zdravega dojenčka in če ima popoln nadzor nad njegovim svetom, ga lahko vzgoji za katerikoli poklic. Ko je bil Watson v svojih zgodnjih 40 letih, je zapustil univerzitetno življenje in začel novo kariero v oglašovanju pri agenciji G. Walter Thompson. Deheorizem in potrošništvo dve ideologije, ki sta v 20. stoletju dosegli izjemno moč za dve polovici istega kovanca. Nakupca, študenta, delavca in volivca, potrošništvo in behelorizem gledata na enak način, kot na pasivne pogojevane objekte. Tisti, ki v korporatokraciji pridajo na oblast, so nadzorovalni friki, ki so zasvojeni z močjo nad drugimi ljudmi, zato je za takšne oblasti normalno, da se ne nad vedenskim modificiranjem. Alfikon v knjigi Punished by Rewards iz leta 1993 ali v prevodu kaznovanje z nagradami, stemeljito raziskavo dokumentira, kako vedensko modificiranje ne bolje deluje na odvisnih, nemočnih, infantilnih, zdolgočasenih in institucionaliziranih ljudeh. Tako je za autoritete, ki so zasvojene z nadzorovanjem drugih, to strašna spodbuda za gradnjo družbe, ki ustvarja odvisne, nemočne, infantilizirane, zdolgočasene, in institucionalizirane ljudi. Številne izmed najbolj uspešnih aplikacij vedenskega modificiranja so vključevale laboratorijske živali, otroke ali institucionalizirane odrasle. Po mnenju teoretikov managementa Richarda Heckmana in Grega Oldmana v knjigi Work Redesign v prevodu Preoblikovanje dela iz leta 1980 so posamezniki v vsaki od teh skupin za mnoge stvari, ki jih najbolj želijo in potrebujejo, neizogibno odvisni od močnih drugih, njihovo vedenje pa običajno mogoče precej enostavno oblikovati. Podobno raziskovalec Paul Torn, v reviji International Management poroča, da če želimo, da se ljudje obnašajo na določen način, morajo biti dovolj v stiski, da lahko nagrade krepijo željeno vedenje. Prav tako je lažje pogovati ljudi, ki namarajo tega, kar počnejo, Po mnenju raziskovalca Mortona Dojča, nagrade najbolje očinkujejo na tiste, ki so v od svojega dela. To pomaga razložiti, zakaj se otroci, ki imajo diagnozo motnje, pozornosti in hiperaktivnosti, pri dolgočasnem šolskem delu prav tako dobro odrežejo, kot tako imenovani normalni, če so zato plačani. Analogno temu kon raziskave, ki kažejo, Da so nagrade najmanj očikovite, ko ljudje počnejo nekaj, kar ni dolgočasno. Po pregledu literature o škodljivih učinkih nagrajevanja je raziskovalec Kenneth McGraw zaključil, da bodo nagrade škodljivo vplivale na delo pod dvema pogojema. Prvič, ko je naloga za posameznike dovolj zanimiva, da je ponudba spodbude odvečen vir motivacije in drugič, ko je rešitev naloge dovolj odprta, da koraki, ki vodijo k rešitvi, niso tako očitni. Kon prav tako poroča, da vsaj deset študij kaže, da nagrade najbolje delujejo pri poenostavljenih in predvidljivih nalogah. Kaj pa pri bolj zahtevnih? V raziskavah o predšolskih otrocih, ki so delali za igrače, starejših otrocih, ki so delali za ocene in odraslih, ki so delali za denar, So se vsi izogibali zahtevnim nalogam. Večja kot je bila nagrada, lažja je bila naloga, ki so si jo izbrali. Ko pa ne gre za nagrade, bodo ljudje verjetno izbrali izziv. Torej, v družbi obstaja zahrbtna spodbuda za nadzorne frike. Bodi si psihologe, učitelje, oglaševalce, menedžerje ali druge avtoritete, ki uporabljajo vedensko modificiranje. Natančneje, da lahko nadzorniki izkusijo največ nadzora in pridobijo slo pomoči, morajo biti njihovi subjekti infantilizirani, odvisni, odtujeni in zdogočaseni. Vedensko modificiranje je v bistvu sredstvo za nadzor ljudi in s tem zakona po svoji naravi škodljivo za demokracijo, kritično razmišljanje in prosto izmenjavo idej med enakopravnimi udeleženci. Za Skinnerja je vse obnašanje nadzorovano od zunaj in mi v resnici nimamo svobode in izbire. Behevoristi vidijo svobodo, izbiro in notranjo motivacijo kot iluzijo, ali kot je to imenoval Skinner, kot fantome. V 70 letih 20. stoletja je Noam Chomsky razkril Skinnerjev neznanstveni pogled na znanost, zlasti Skinnerjev pogled, da bi bilo treba znanosti prepovedati preučovanje notranjih stanj. In intrinzičnih sil. V demokraciji so državljani svobodni, da razmišljajo sami zase in raziskujejo, motivirajo pa jih različne, nefantomske, intrinzične sile, vključno z radovednostjo in željo popravičnosti, skupnosti in solidarnosti. Pri behavioristih je prav tako strašljivo, da lahko njihov zunani nadzor uniči intrinzične sile naše človečnosti, ki so potrebne za demokratično družbo. Raziskovalec Mark Leper je uspel zmanjšati intrizično veselje otrok za risanje z barvnimi flumastri tako, da je vsakemu posebej podelil certifikat za barvanje z barvnimi flumastri. Tudi samo enkratna nagrada za to, kar počnemo radi, lahko za več tednov pobije naš interes. Vedensko modificiranje lahko uniči tudi našo intrizično željo po sočutju, ki je nujna za demokratično družbo. KON ponuja več študij, ki kažejo, da so otroci, kateri starši verjamejo v uporabo nagrad za njihovo motiviranje, manj kooperativni in radodarni kot njihovi vrstniki. Otroci mater, ki so se zanašale na konkretne nagrade, so bili doma manj skrbni in so manj delili z drugimi kot drugi otroci. Kako lahko demokratični družbi otroci postanajo etični in skrbni odrasli? Potrebujejo izkušnje, v katerih smo do njih skrbni. Moramo jih jemati resno in jih spoštovati, kar lahko potem modelirajo in vračajo tudi drugim. Danes so poklici z področja doševnega zdravja presegli vedenske tehnologije nadzora. Danes neposlušne otroke diagnosticirajo z motnjami pomankanja pozornosti, motnjo hiperaktivnosti, opozicionalno klubovalno motnjo in pediatrično bipolarno motnjo, ter jih poskušajo obvladati z močnimi sedativnimi zdravili. Medtem ko imajo velika farmacijska podjetja neposredne koristi od predpisovanja zdravil, ima celotna kortopokracija koristi od legitimacije, pogojovanja in nadzorovanja strokovnjakov z področja duševnega zdravja. prispevek, ki je bil leta 2012 izvirno objavljen na portalu alternet.org, si lahko v slovenskem prevodu preberete na blogu Ogloševanje na tehnici, tehnica.wordpress.com. Vaša bližnica do Zofije? www.zofijini.net. za misel. Delo se norčuje svobode. Uradna verzija je, da imamo si pravice in da živimo v demokraciji. Drugi nesrečniki, ki niso svobodni, morajo živeti v policijskih državah. Te žrtve morajo brez pogojno pravila, ne glede na to, kako samovolna so. Oblasti jih imajo pod stalnim nadzorom. Uradniki ki jih preganjajo, so odgovorni samo privatnim ali javnim višjim instancam. V obeh primerih sta oporečništvo in neobogljivo kaznovana. Za vse to se misli, da je zelo slabo. In tako tudi je, to da to ni nič drugega kot uriz modernega delovnega mesta. Liberalci in konzervativci ter libertarci, ki se pritožujejo nad totalitarizmom, se sprenevedajo in so hinavci. V vsaki zmerno destalinizirani diktaturi je več svobode, kot pa na običajnem ameriškem delovnem mestu. V pisarni ali tovarni najdete isti tip discipline in hierarhije kot v zaporu ali samostanu. Bob Black v eseju Ukinitev dela iz leta 1985.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 Zofijni ljubimci. in publicist David Kane v prispevku raziskuje pravi razlog za 40-urni delovni teden in ugotavlja. Vaš življenjski slog je bil vnaprej določen. pa sem ponovno v svetu dela. Našel sem si dobro plačeno inženirsko službo in življenje se po devetih mesecih potovanja končno vrača v normalne okvirje. Ker sem, ko sem potoval, živel precej drugačen življenjski slok, je ta nenaden prehod nazaj na običajni 8 urni, dnevni delovni ritem razkril nekaj o njem, kar sem prej spregledal. Od trenutka, ko so mi ponudili službo, sem z denarjem začel ravnati veliko bolj brezkrbno. Ne povsem brezumno, samo nekoliko hitreje izlečem denarnico. Na primer, ponovno si kupujem drago kavo, čeprav niti približno ni tako dobra, kot je bila tista na Novi Zelandiji, in čeprav ne vključuje izkušnje, da bi jo lahko popil na sončni terasi. Ko sem potoval, so bili to vrstni nakupi manj impulzivni in sem v njih bolj ožival. Ne govorimo o velikih, ekstravagantnih nakupih, Govorimo o majhnih, priložnostnih in naključnih izdatkih za stvari, ki v resnici mojemu življenju nadodajajo kakšne vrednosti. In še kakšna dva tedna dejansko sploh ne bom dobil plače. Ko pogledam nazaj, lahko ugotovim, da ko sem imel dobro službo, sem to vedno počel. Ko sem bil poln denarja, sem na veliko trošil. Potem, ko sem devet mesecev živel z nahrtnikom in brez dohodka, Se tega fenomena, ko se pojavi, nekoliko bolj zavedam. Predvidevam, da to počnem, ker menim, da sem zdaj, ko sem ponovno dobro plačen strokovnjak, ponovno pridobil določen status, kar mi očitno daje pravico do določene stopne potratnosti. Obstaja nenavaden občutek moči, ki ga pridobiš, ko lahko brez vsakega kritičnega premisleka pustiš za seboj nekaj 20 takov. Če veš, da se ti bo ta denar hitro povrnil, Ti ta moč denarja daje dober občutek. Kar počnem, sploh ni tako nenavadno. Zdi se, da to počnejo tudi vsi drugi. Pravzaprav mislim, da sem se potem, ko sem nekaj časa preživel strano dne, samo vrnil v normalno potrošniško miselnost. Eno od najbolj presenetljivih odkriti, na katero sem naletel med svojim potovanjem, je bilo, da sem tekom potovanja po tujih deželah, ključno z državami, ki so bile draže od kanade kjer sicer živim, na mesec zapravil veliko manj denarja, kot v času, ki sem ga v službi preživel doma. Imel sem veliko več prostega časa, obiskal sem nekatere najlepših krajev na svetu, levo in desno sem se srečeval z novimi ljudmi, bil sem pomirjen in miroljuben, ter sem se tudi drugače imel nepozabno. Nekako me je vse to stalo veliko manj, kot moj ponižni osemurni delovni življenski slok, tukaj v enem od najcenejših mest v Kanadi. Zdi se, da sem, ko sem potoval, za svoj denar dobil veliko več. Zakaj? Tukaj na zahodu, življenski slog nepotrebnega trošenja, poslovni interesi gojijo in negujejo namenoma. Podjetja različnih industrij imajo velik interes, da smo ljudje nagnjeni k nepremišljenemu ravnanju s svojim denarjem. Kadarkoli je to le mogoče, si prizadevajo spodbujati navade ljudi po priložnostni ali ne bistveni porabi. V dokumentarnem filmu The Corporation v prevodu korporacija iz leta 2003 je psihologinja za trženje govorila o eni od metod, ki jih uporablja, da bi povečala prodajo. Njeni sodelavci so izvedli študijo o učinku otroškega gnavljenja na verjetnost, da bodo starši svojemu otroku kupili igračo. Gotovili so, da se od 20 do 40% nakupov igrač ne bi zgodilo, če otrok svojim staršem ne bi gnjavil. Prav tako ne bi prišlo do vsakega četrtega obiska tematskega parka. Te študije so uporabili za neposredno trženje svojih izdelkov otrokom in jih pri tem spodbujali, da za nakup svojim staršem gnjavijo. Samo ta marketinška kampanja predstavlja več milijonov dolarjev, ki so bili porabljeni, ker je bilo popraševanje ustvarjeno popolnoma umetno. To je samo majhen primerne česa, kar se dogaja že zelo dolgo. Velika podjetja niso svojih milijonov zaslužila, ker so iskreno promovirala vrline svojih izdelkov, ustvarila so jih tako, da so ustvarila kulturo več sto milijonov ljudi, ki kupujejo veliko več, kot potrebujejo in ki poskušajo svoje nezadovoljstvo pregnati z denarjem. Stvari kupujemo, da se razvredrimo, da tekmujemo svojimi sosedi, da izpolnimo svoje troške vizije o tem, kakšno bo naše odraslo življenje, da svetu kažemo svoj status in zaradi veliko drugih psiholoških razlogov, ki imajo zelo malo opraviti s tem, kako uporaben je v resnici izdelek. Koliko stvari imate v vaši garaži ali kleti, ki v preteklem letu sploh niste uporabili? Ultimativno urodje korporacij, da ohranjajo to vrstno kulturo, je razvoj 40-urnega delovnega tedna kot običajnega in normalnega načina življenja. V teh delovnih pogojih morajo ljudje zgraditi svoje življenje ob večerjih in ob vikendih. Ta ureditev nas dela naravno bolj nagnjenje k večjemu zapravljanju za razvedrilo in odobje, ker je naš prosti čas tako omejen. Le neke dni sem nazaj na delu in vendar že opažam, da hitro iz svojega življenja opuščam bolj zdrave dejavnosti kot so hoja, telovadba, branje, meditacija in dodatno pisanje. Ena najbolj očitnih podobnosti med temi dejavnostmi je, da stanejo malo ali nič denarja, vendar zanje potrebujemo čas. Nenadoma imam veliko več denarja in veliko manj časa, kar pomeni, da imam veliko več skupnega s tipičnim delovnim severno kot sem imel še pred nekaj meseci. Ko sem bil v tujini, ne bi dvakrat premišljeval o tem, da bi dan preživel med sprehajanjem po narodnem parku ali da bi nekaj ur prebiral knjigo na plaži. Daj se kaj takšnega zdi, da ne pride v poštev. Če bi počel eno ali drugo, bi mi to med vikendom vzelo večino dragocenega časa. Zadnja stvar, ki si jo želim početi, ko pridem domov zdela je, da še tolovadim. To je tudi zadnja stvar, ki si jo želim početi po večerji, ali pred spanjem, ali takoj potem, ko se zbudim. In to je resnično tudi več čas, ki ga med vikendom sploh imam na voljo. To se zdi problem s preprosto rešitvijo. delajte manj, da bi lahko imeli več prostega časa. Sam sem sebi že dokazal, da lahko živim izpolnojoč življenski slog z manj kot dobim zdaj. Nažalost je to v moji industriji in v večini drugih skoraj nemogoče. Ali delaš 40 ur in več, ali ne delaš. Moje stranke in pogodbeniki so vsi trdno zasidrani v kulturi standardnega delovnega dne. Zato ne bi bilo praktično, če bi jih prosil, da od mene po 13 uri ne zahtevajo ničesar več. Čeprav kaj takega, morda lahko prepričal svojega delodejavca. far more information about sex scandals, celebrities, Hollywood, than they know about economics and the environment. That's by design. I think the people that own the media would be much happier if we were a nation of mindless consumers rather than a nation of informed active citizens. Semurni delovni dan se je razvil v 19. stoletju med industrijsko revolucijo v Veliki Britaniji kot oddih za tovarniške delavce, ki so bili pred tem v 14 ali 16 urnem delovnem dnevu. Z napredkom tehnologije in delovnih metod so bili delavci v vseh industrijah sposobni proizvajati veliko več vrednosti v krašem času. Mislili bi si, da bo to vodilo do krajšega delovnega dne. Tudi 8-urni delovni dan je za velika podjetja preveč donosen, ne zaradi dela, ki ga ljudje v teh 8 urah upravijo. Saj poprični pisarniški delavec v 8 urah upravi manj kot tri ure dejanskega dela, ampak zato, ker ta omogoča takšno nakupovno željo javnost. Omejevanje prostega časa pomeni, da ljudje plačujejo veliko več za obdobje razne zadovoljitve in kakšne druge sprostitve ki jih lahko kupijo. To jih zadržuje pri gledanju televizije in njenih oglasov. To jih zunaj dela zadržuje tudi v neambicioznosti. Zapeljali so nas v kulturo, ki je zasnovana tako, da nas pušča otrujene, lačne razvajanja in zaradi katere smo pripravljeni plačati veliko za odobje in zabavo in kar je najpomembne, zaradi nje smo še vedno nezadovoljni z našimi življenji, zato si še naprej želimo stvari, ki jih nimamo. Tako veliko kupujemo, ker se nam še vedno zdi, da nam nekaj manjka. Zahodne ekonomije, zlasti ta v ZDA, so bile zelo preračunljivo zgrajene na temelju zadovoljevanja, odvisnosti in nepotrebne porabe. Trošimo, da se razvedrimo, da se nagradimo, da proslavimo, da tako rešujemo probleme, da dvignemo svoj status in da oblažimo dolg čas. Si lahko predstavljate, kaj bi se zgodilo, če bi vsa Amerika nehala kupovati toliko nepotrebne krame, ki našim življenjem ne dodaja veliko trajne vrednosti. Ekonomija bi propadla in si nikoli več ne bi pomogla. Vsi ameriški problemi, o katerih se veliko piše, vključno z debelostjo, depresijo, onesnaženjem in korupcijo, so cena ustvarjanja in zdržovanja trilijone dolarjev vredne ekonomije. Da bi bila ekonomija zdrava, mora Amerika ostati nezdrava. Zdravi, srečni ljudje nimajo občutka, da bi potrebovali veliko tega, če se še nimajo. Kar pomeni, da ne kupujejo veliko ropotije, ne potrebujejo toliko zabave in zaradi tega tudi ne gledajo veliko glasov. Kultura osemurnega delovnega dne je najmočnejše orodje velikih podjetij, da ohranjajo ljudi v tem nenehnem stanju nezadovoljstva, v katerem je odgovor na vsako težavo, da nekaj kupimo. Mogoče ste že slišali za Parkinsonov zakon. Pogosto se uporablja v povezavi porabo časa. Več časa, kot vam je na voljo, da nekaj naredite, več časa boste za to potrebovali. Presenetljivo je, koliko lahko narediš v 20 minutah, če je teh 20 minut več čas, ki ti je na voljo. Če pa imaš na voljo celo popolnje, bo verjetno vse skupaj trajalo veliko dlje. Večina nas na ta način obravnava tudi denar. Več, ko zaslužimo, več zapravimo. Ne gre za to, da moramo nenadoma kupiti več samo zato, ker več zaslužimo. Ampak gre samo za to, da lahko, zato to tudi počnemo. Pravzaprav se nam je zelo težko izogniti povečovanju življenjskega standarda ali pa vsej naši stopni porabe vsakič, ko dobimo višjo plačo. Ne mislim, da se moramo odpovedati celotnemu grdemu sistemu, iti živeti v gost in se pretvarjati, da smo gluhonemi, kot je pogosto sanjaril glavni unak Varoha Vrži, Holden Caulfield. Vsekakor pa bi nam bilo veliko bolje, če bi dobro razumeli, kaj si veliki komercialni interesi za nas resnično želijo, da smo. Že desetletja se trudijo ustvariti milijone idealnih potrošnikov in to jim je tudi uspelo. Razen, če ste v sistemu kakšna anomalija, je bil vaš življanski slog že vnaprej določen. Popoln potrošnik je nezadovoljen, vendar upa, nezainteresiran je za resen osebni razvoj, zelo na televizijo, dela s polnim delovnim časom, zasluži določen spodoben znesek, v prostem času pa se vdaja ožitkom in se tako nekako prebija. Ste to vi? Pred dvema tednoma bi dejal, ne, to nisem jaz. Toda, če bodo vsi moji tedni podobni minuljemo, potem bo to samo moja pobožna želja. Izpevek, ki je bil leta 2013 izvirno objavljen na osebnem blogu Davida Kena, si lahko v slovenskem prevodu preberete na blogu Gloššovanje na tehnici tehnica.wordpress.com. Vaša bližnjica do je www.zofijini.net Za, misel. za misel. Razvoj tehnologije sam po sebi čisto zanimil in bi lahko vodil v svet, v katerem so ljudje razbremenjeni, skrbi obsežnega dela, v katerem so vsi viri optimalno razporejeni. Vendar tehnologije same po sebi tega ne bodo povzročile, zelo dokler so upete v prioriteto kapitala, da jih uporablja tako, da maksimira svoj dobiček. Temeljna težava je, kako kapital, ki uporablja to vrstno tehnologijo, spraviti pod javni nadzor da bi tehnologija delovala na ta način, da bi maksimirala odobje vsakogar brez izjem, ne pa samo maksimirala dobiček. Vprašanje naše prihodnosti leta 2050 ni vprašanje, kam bodo šle tehnologije, te se bodo razvijale dalje. V resnici gre za politično-ekonomsko vprašanje, kako te tehnologije uporabljati. Goras Kovačič v pogovoru za MMC z naslovom družba prihodnosti, tehnologija sama od sebe ne bo prinesla napredka za vse. Za nami je še ena odaja Zofijinih ljubincev. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas hkrati vabimo, da nam ponovno prisluhnete čez 14 dni. Vabljeni in vabljeni k obisku naše spletne strani, če pa bi z nami radi navezali stik, vas vabimo, da nam pišete na mail naslov zofijini afna gmail.com. Odajo sem pripravil in prebral Robert. Skozi oddajo smo poslušali glasbo, ki je pod licenca Creative Commons prosto dostopna na straneh spletnega arhiva Internet Archive. Hvala in na ponovno slišanje.